kitabu cha wakorinto wa pili mlango ule wa 4 kichwa cha somo la leo kinasema Mungu wa dunia hii Mungu wa dunia hii e, Ili neno limetoa katika mlango wa 4 wa wa pili kitabu ambacho tutooneracho kipindi hiki e, kipindi hiki tunasoma kitabu cha Korinto wa pili na katika wiki mnakumbuka tunasoma Zaburi Um, na siku za jina pili tunasoma wakento wa pili eh uh, tofauti na somo letu letwa kawaida la la, la la neno la Mungu endelevu um tumesomea mistari iko sita ya kwanza. Hii mlango una ya mistari iko 18. Kwa hiyo iliyobaki hasa ni kama mistari miwili tutaisoma wiki ijayo kwa neema ya Mungu tukapokuwa tume tunaweza tume, kuikamilisha. Leo tutasoma mistari sita ya kwanza. Na tumeona kichwa kinachosema Mungu wa dunia hii. E, hii imetokana na ustari wa 4. Anasema Mungu wa dunia hii amepofusha watu wasioamini wa au wasiamini ili husudi wasije wakaokolewa na kupona. Kazi ya na anaposema Mungu wa dunia anatumia ne elfu ndogo ya Mungu. Ile Mungu sio kwa elfu kubwa. Sio Mungu wa mbinguni, sio Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Jina lake jingine Mungu wa dunia hii ni shetani. Ndiye anayeongoza dunia na kanuni zake na taratibu zake na mamlaka zake. Eh. Habari za Mungu wa dunia hii zimeelezwa sana katika Biblia nzima lakini utaikuta sana katika Wakorinto ya kwanza na ya pili na hata katika Yohana eh ile injili ya Yohana. Hey Yesu alipokuwa na anaagaana na wafuasi wake aliongeea habari mlango wa 14 na tabu ya kuona mlango wa 14 mlango wa 16 Mungu wa dunia Mungu wa dunia hii. Leo hiyo ukisema neno kama hilo Wakristo wasio soma soma Biblia wanamwambia ah hiyo kitu haipo. Lakini ipo. Kama kitu kimeandikwa katika Biblia sehemu nyingi kabisa. Of course ultimate ultimate ni kama hatima kubwa kabisa muumbaji ni Mungu na mwenye nguvu zote ni Mungu wa kweli. Mungu wa Bwana wetu, yes, Mungu wa Biblia. Lakini ile mienendo hizi dhambi zinazotendeka hapa duniani na kue, na mwenendo ya kidunia dunia hii haiongozwi na Mungu. Mungu waweza karusu ushoga ukaenea kwa sababu yeye ndiye Kuna Mungu wa dunia hii ambaye atakuhukumu wasambaba na watumishi wake na watu wasioamini Mungu wa kweli. Eh, mungu wa dunia hii. Na ukishasikia kitu kina hadhi ya Mungu, jua kina nguvu kweli kweli. Eh. Kiovu Shetani ana nguvu kubwa sana katika mienendo hata katika vitu ambavyo usinge vitegemea. Watu wengine wakisikia habari za Shetani wanafikiri ni wale wachawi wanaoruka usiku, ni vitu Hapana, ni ni mamlaka za dunia hii, ni serikali za dunia hii. Hebu niambie ni serikali kubwa kama serikali ya Marekani. ambalo hakuna karibu nchi yote ile ambapo halivami na kwenda kupigana pale. Eh lina mgagabu eh, damu kila sehemu ya dunia hii lakini hata serikali zetu za dunia hii za Afrika zote hizi zina haziongozwi kwa, kwa upendo wa Mungu kwa kweli je, Biblia hii inatumika kuongoza hapana kwa hiyo ndio Mungu wa dunia hii eh yanasema mko duniani lakini sio wa dunia hii yaani mna kuwemo kama wageni ndio sawasema sisi hapa duniani ni aina fulani ya wasafiri kama Mungu angekuwa hii dunia ndiye yeye ambaye na itengeneza tungekua tunakaa humu kwa makusudi haya of course Mungu tayumba mbingu anatimpia na inchi umpia, Na Kristo atatawala ata, katika mbingu katika dunia hii lakini hilo ni la siku nyingine lakini tunaangaliaakati zilizopo sasa leo eh, niko tu kitabu cha wakonito wa pili kiwa kinadhima kadhaa kadhaa karibu kila kitambo cha brew rotekuna kinadhima 1 2 3 kutegemea ukubwa na wingi wa maandiko aliyoma kwenye kile kitabu. Hiki kina milango iko 13. Eh dhima zake kubwa sana ni habari za utumishi wa injili. Eh ama sio ya, ya mitume peke yake ni sisi mitume wale walioondoka, walioondoka na majina yao utume lakini tumebaki sisi watumishi wa Mungu, watumwa wa Mungu, wale inatamani kuizwa mtume wa Kristo. Paulo anakuambia mimi ni mtume lakini anajiita mtumwa wa Kristo utumishi wa injili lakini un, na adhima nyingine ya na utumishi wa injili ni inayohusu habari za dhiki na mapito mtu anapokuwa kweli ameji dedicate ame kwa ajili ya utumishi wa njiri wa Kristo katika kweli lazima ilete dhiki ilete mapito na na majonzi wakati mwingine lakini na na, na, na furaha ndani yake na matumaini ndani yake eh lakini pia hii kitabu kinadhima inayohusu habari za faraja na ushindi. Inaenda kwa sababu. Hey. Um, eh. Leo kwenye mstari sita, mstari miwili miwili. Mstari wa kwanza na wa pili tunaona kipengele Kuto kutokuchanganya neno la Mungu na, na na takataka na vitu vingine vibaya. Yaani libaki likiwa pure, likiwa safi. Leo hii njiri za leo zimechanganywa na siasa. Zimechanganywa na na na, na wizi tu. Na maigizo Amin. na vichekesho. Nani ya injili hiyo? Yaani unkaenda pare kuhubiri, kazi yake ni kumcheki. Kuna mmoja anaitwa mgogo mda wote. naona pale kuna kabibi. Mimi kare kabibi. <laughs> yaani ni kujaribu kuwadanganya watu ili kusudi wachangamke wa waachie hela. Eh. Wewe well, Yesu Kristo alikuwa hachekeshi chekeshi kwa sababu kwa tafsira zao. Yesu Kristo alikuwa alikuwa Biblia inasema akawatazama machoni hivi. Eh. Uru yesu Christo ndo injili yake. Of course kuchekesha haina ubaya. Eh? Kuchekesha haina ubaya. Lakini sio makusudi makubwa utoka nyumbani kwako ukalipa na hurukaenda kwenye kanisa popote pale kusudi ufike pale ukacheke. Au naenda na, ku, ku kwa kufurahishwa vitu furahi hapa wakati mwingine ni kukemewa amenia ndio eh mbona mimi nasoma sana biblia mara nyingi ninakuwa nasoma habari za makemewa. kwa sababu so, ni kile utakapoenda utakuta hicho kitu baba unayozoea sio kuizoea kwamba unayaacha yaendelee a una, una, una, ya una hayakugashi haya gashi wala hayakuumizi bali unayapendelea na unayafanyia kazi Wenye cha kwanza ni kuto kutokuchanganya neno la Mungu na vitu vingine. Ya libaki likiwa lenyewe. Amin. cha pili mstari wa tatu mpaka wane 4 Kicho za kichwa cha somo kinacho sema Mungu wa dunia hii. Hiyo ni hoja ambayo watu hawaijui lakini amkiri utakuwa unaijua lakini tutajifunza. Leo tutaisikia tena. Na hoja ya tatu mstari wa 5 mpaka wa sita ni huduma yetu utumishi wetu. Na utumishi sio kuenda kwenye madhabahu kuhubiri peke yake. Niko eneo, na nadhamu somo linaloita mapenzi ya Mungu katika namna gani mwanamke amtumikie Mungu, namna gani mwanaume amtumikie, namna gani kijana amtumikie Mungu. Na vitu vingine tunavijua eh utumishi sio sio sio madhabahu peke yake. Kuwa mfanyakazi wa, wa wa serikali sio kuwa rais peke yake hata kufagia tu ofisi ni kazi tena zipofanyika watu hawatafanya kazi. Kwa hiyo tuna utumishi mbali, mbali. Eh, utumishi wetu, huduma yetu iwe ni mali ya Bwana, iende sawasawa na mwenye kuiagiza mwenyewe ambaye ni Kristo. Yale pamoja na mimi. Hebu twende sasa katika vile vipengele. Pengele la kwanza kiaangalia hito kinasema neno au na, au huduma na mambo mengine. Na nini? na, na siasa na nini na, na na vitu vingi vingine ambavyo watu wanachanganya nayo eh eh leo hii makanisani kuna mtanganyiko kati ya huduma ya neno la Mungu na ukahaba tu wa kikahaba umechanganywa eh wa kwanza kwa sababu hiyo kwa kuwa tuna huduma hii huduma ni ndio kazi ya Mungu tunayo huduma hii anaposema kwa sababu hiyo ilikuwa imetokana na mlango wa tatu eh tulimaliza nyumba bado tukao tunaangalia vitu fulani tunavikumbuka kumbuka kidogo eh kwamba akina Musa Musa alinazimika ali, ali, ali, ali, ali kujitanda utaji usoni kwa sababu alikuwa ametoka kupata eh nurulisho wa, wa Mungu alipoenda mlimani e, tuliona na akasema lakini anasema ile kazi ya Musa huduma ya Musa ilikuwa dogo ya Kristo ina ngaza zaidi ni kubwa zaidi Kwayo, kwa hiyo anatuambia kwamba anaendelea kusema kwa sababu hiyo Kwa sababu gani kwa sababu tunaduhuma iliyo bora zaidi eh anataka sasa kutuambia tuifanyie nini ni bora kuliko ile Musa ndio sasa kwa sababu hiyo tu kama tunayo basi tufurahie tucheke au tuipuze tui anasema pana kwa sababu hiyo anasema kwa sababu hiyo kwa kuwa tuna huduma hii kwa jinsi tulivyopata rehema haturegee hatulegei kwa jinsi tulivyopata rehema eh? kwa jinsi tulivyopata rehema mara baadhi ni, ni ni anasema tumepewa ch tu sio sio kitu ambacho tumekitafuta sisi wenyewe tumeka tume tumekilimishwa tume tu tumekilimiwa amen. Ndio sehemu nyingine itakuja kwenye mlango wa tano wa kitabu hiki a, ni kama tumekaimishwa yani tumepewa ile jukumu lakini nina mwenyewe ni Kristo Yesu eh tumekaimishwa. Kwa hiyo anasema niko na jaribu kuangalia mstari katika King James eh anavo nasema msana wa kwanza have this ministry as we have received the mercy we faint not We faint not. kabisa eh we thank you lord haturegee hatuzimi haturudi nyuma maana maisha yetu hayatakiwi kuwa ya darudi rudi nyuma ovyo ovyo. Of course ukifika same Friday ukasimama lakini usianguke au kianguka Uka si si ukainuka uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka tena. Eh, wengine tutafika same Friday na mwenye haki katika kitabu cha mithala. lazima mwenye haki huanguka mara saba na kuinduka. Eh, eh ana sema mtu mbaye anaanguka akainuka huyo mtu bado anasema hajaregea kwa sababu kaweza kuinuka well, tena wakati mwingine tu mwili wetu unapambana na roho wa Kristo ndani yetu In, ina, ina uh, ukiwa umeulisha ule mwili ukaushibisha vitu Umeujaza mipira umeujaza shibe umefanya nini wakati mwingine ina kunyima hata nafasi ya kuomba wewe mwambie mtakishashiba wakati mwingine hata sababu ya kuomba unaomba nini wakati umeshapata Eh. lakini Ukristo wetu unaenda zaidi ya hapo utumishi wetu mshesho mbele ya Kristo hata kama tumekula tumeshiba tukumbuke kumshukuru basi na, Kama tukimshukuru na tumuombe na kesho so, kwa sababu ukishiba leo kwani ni garantee kwamba utakuwa umeshiba baada ya miaka 3 vile vile kuna watu wengi sisi wa Kristo hasa tukiona tu mambo yamekwenda leo vizuri leo na kesho Unaa, unaacha, mimi bah, unasahau. una siku tatu nne hujasoma Biblia wala hujaoomba. Kwa sababu unakutana na changamoto. Huko ndio kulegea kwa makusudi wakati Nani Na nimekusikia mare. Azima tunai huduma nzuri kubwa kuliko ile ambazo kulingana na mlango wa tatu hadi pato kutoka ambayo hatutakiwi basi kucheza nayo, kulegea nayo. Nani nimekusikia maneno. Eh. Na anasema kwa hiyo kwa kuwa tuna huduma hii kwa jinsi tulivyopata rehema tu, Umepata, tumepokea. Same friend anasema katika kunito wa, wa, wa kwanza tu yenyewe. Mlango wa 4. Ana em, emgwenelejele. Wakoti wa kwanza 4 inarejea same 2. Moja ya wakoti wa kwanza 4 Make tukwa kunito wa 2 4. Same mwingine anasema kule mbele kidogo anasema hivi. Mnajivuna vitu gani? Vitu vyote tumepewa ni, ni kwa ajili ya rehema Leo em empoe aliulize mtu wafari anakuambia ni ni, ni, ni nzuri akaanza kujivuna kweli kujivunia kitu kama umepewa mtu aende akupe akuazime suti ya kwake au akupe suti nzuri uivae afu tembee unajivuna hata wala hujashona mwenyewe eh nlicho nlicho neno la Mungu linafanya nini linatukumbusha eh Anasema hatulegei sawa lakini tumepewa rehema badala ya kutokulegea eh, kuto kulegea ni pamoja na kuifanyia kazi na kwa shukurani kwa yule aliyekupa kwa yule aliyetupa mimi na wewe eh na, na kufanya kazi kwa uaminifu kasi tumepewa na hatukupewa bure hii eh, igili hatukupewa bure neno la Mungu hatukupiwa bure limelipiwa ito. ni kwa gharama ya damu ya Yesu Kristo na baadhi ya mitume wake na watumishi wake walio tangulia ambao Walilara wali macho walifungwa e, nyaraka nyingi hizi tunazozo soma ziliandikwa kwa mtu akiwa akiwa gerezani eh hakuwa ofisina akiwa ana anapulizwa na kiyoyozi maisha anamwendea vizuri eh anasema kwa sababu tumepewa katika mazingira kama hayo basi tuifanyie kazi vizuri kwa kwa kwa, kwa kuleta faida na kwa uaminifu wa kwanza anasema kwa nne kwa kwanza 4 anasema mtu na atuhesabu hivi kuwa tu ni watumishi wa Kristo atuhesabu hivi kuwa ni watumishi wa Kristo na mawakili asili za Mungu hapo tena inayohitajwa katika mawakili Ndiyo mtu aonekane kuwa maminifu Anasema maana tumepewa kama tume ni wawakilisho wa Kristo. Eh hii hoja tayona zaidi kwenye mlangu wa tano alipo alipotumia neno anasema were the ambassadors of Christ. Ni ni ni, ni, ni mabalozi wa Yesu. Ni wa, tunaonekana kwa niaba ya Kristo. Ni wewe ah. Kuwa balozi wa Kristo ni kitu kizuri sana. Amen. Eh, kabisa kwa barozi wa Kristo Hivi mtu akiteuliwa kwa barozi wa Tanzania nchi yoyote labda Japan ni uruhusi watu mfano anafrai na frai lakini kuna vitu fulani anaacha Juma anaacha nyama choma za bongo anaacha mashaki ndani Lakini anaenda na jina kubwa eh na anakuwa anaitwa mheshimu barozi wewe mimi tunapokuwa balozi wa Kristo wa mawakilio wa Kristo mawakili wa waakishwa the ambassadors of Christ tunakuwa tuna hadhi kubwa kuliko hawa mabawazi mabalozi mawa, wa dunia hii nakoma, na kuatishia unajua balozi wao unakoma wa kwangu na wao ndio uzima wa milele na leo pamoja na mimi eh sehemu nyingine anasema okay eh, mtusogee mbele kidogo eh ara kwa tunaona kwa sababu tumepewa kwa rehema eh, na, na neema ni vya wengine ni vya Mungu ni kazi yake akavileta kwako kwangu na mimi, mimi na wewe na mwingine yote ile ambayo anakiri utaji wa Mungu tuna jukumu la kuwa na kumletea faida yule aliyetoandika ile kazi wale wabibi hizo hizo pompe za tu peka ya kurozopeo haijalishi wewe mkristo au mkristo zinatakiwa zizalisha utu, utukufu wa Mungu. Basi zao watoto wale vizuri. Wamjue Kristo. Zao wajukuu. Wale vizuri. Waongoze. Leo hii watu wanazaa watoto badala ya kuongoza katika kumjua Kristo wanaongoza katika kuijua dunia. Kwa nini sikasiriki? katika huku dunia na tamaa zake zote eh katika hukumi na 2 anasema kwenye mstari kadhaa nadhani mistari kama 41 na 2 ningeanza kwenda huko lakini nimesidhani kama nina muda wa kutosha lakini waje nikimbie pale eh wewe baki hapo ulipo mwenye mwenye mwenye kwenye ukuritoro wa pili ningeendelea niendelee pale kwenye luka 12 Na 12 ndakaposema Uh, a na asema petro akamwambia bwana hiyo unatuambia sisi tu au watu wote pia bwana akasema ni nani basi wakili maaminifu mwenye busara baada ya sema ni kristo mwenye busara ni anamtafuta ni anataka mimi na wewe tuwe na nimebaiana tamani kuwa wakili mwema mwenye maminifu mwenye busara mbele za Kristo. Na natamani kwanza anze Paulo anasema 80 sana karama zizo kuu Eh. Tamani sana karama zizozikuu. Eh. Bwana akasema ni nare basi wakili maminifu mwenye busara ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote awape watu posho kwa wakati wake. Heri mtuma yule ambaye Bwana wake ajapo atamkuta anafanya hivyo. Anakuwa mwaminifu Kama amekutuma kuwaganga waliovunjika moyo, usiwavunje moyo. Kama amekutuma kuwatia nguvu, watie nguvu. Kama amekutuma kuwakemea dhambi zao na we mwenyewe kuwakemea. Hiyo ndio kazi ya Mungu. Eh ndugu e. Kristo naaskiria na tumependelewa sana. Kupewa eh na udhi seminyi anasema mimi ni nani? Mimi ni nani bwana? Na nyumba yangu ni kitu gani? Paka ukasema uka ukaweka uka mipango yako kupitia katika ukoo huu wa Yesu ambao haikuwa hata na jina mimi ni nani wewe kwa mimi Mungu anapokupa uhai akakupa umri watu wazima mlioko hapa ukafikisha miaka hiyo badala ya na watu mshukuru Mungu Amina Mungu kwa kumpa hiyo miaka Amen Dawe kijana Mungu amekupa na wazazi amekupa chakula amekupa mna nini unabadilisha viatu unafanya nini mshukuru Mungu Amin. Kuna watoto wengine wanajilea kuna watoto wengine wako huko Kongo hawajai hata kuona gari linapita. Hawajai kuliona. Nashii msikuiseme Kongo kwa ubaya. Nimetoa mfano tuna hata hapa Tanzania wapo. Na kwingineko duniani. Dunia ni moja tu. Eh. Hey. Ula Kuna kuna kuna waomba wako barabarani. Mimi nimewaona pale. Nene kwenye mitandao kuangalia maomba omba aliko Ulaya wako wengi tu. Sema tu wale watu ni wanyanja wanapenda kupiga picha za za yale majengo. Hata hata pale Dar es tukiamua kupiga majengo mazuri mazuri yapo. Msumari wa 2 anasema hivi Tuko tunaangalia eh kutokuchanganya, kutoku Kristo katupa vitu vyake tuvifanyie kazi kwa ukamilifu kwa umaridadi. Eh msumari wa 2 anasema hivi lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika sitirika wala hatueneni kwa hila wala kulichanganya neno la Mungu na uongo bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli twajionyesha kuwa na haki na dhamiri zetu na dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu ni ndefu yenye vipengele vingi ndani yake nimekusikia aje watu vile kivyo vile wamsalapi lakini tumekataa mambo ya haribu mambo ya aibu yaliyostirika. Ya Wewe mimi mambo vitu vya ni vitu vya fiche. Yaani kuna vitu vya aibu leo hii kuna vitu vya aibu viko kwenye makandisha vingine sasa wakati wa kina Paulo vilikuwa vimefichwa vimekuwa vimesitirika sasa hizi zimewekwa wazi wazi. Tasisiko wazi wazi. nani hivi aibu vinaaibisha vinamwabisha Kristo badala ya ku anasema no nu, nuru yenu na yangaze kusudu watu waone matendo yenu na kutukuzwa Mungu wa mbinguni baba yeye na mbinguni badala yake ni matendo watu wakiona anaona kanisani mtu akiwa anahubiri hapo chini kuna pita Mpesa huko pesa atu, ni M-Pesa ni nini ajuza hapa nikienda kienda pale wataniimbia ngoja nikae mbali ndo mambo ya aibu mengine yako wazi wakati wa kina Paulo alikuwa amefutirika na yaliyo stirika ni mengi zaidi hata sasa kwa hiyo kuna yaliyo wazi na yaliyo stirika ndadeko kwa okay, kama okay? um, eh, anasema ya hebu aliyostirika wao kazi yesu anasema sehemu nyingi eh hai tu, mambo ya hebu aliyostirika wala hatuchanganyi ha, hatu kwa hila maisha ya hila ndani ya utumishi wa Kristo ndani hayo inaitwa makanisa ndani ya maisha ya familia za Kikristo. Sasa Kristo anatakiwa ajulikane wapi? Kwenye kanisa lake. Kwenye ule ile kusanyiko na na, na, na tafila inayotoka ndani ya kanisa kwenda kwenye ulimwengu huko. Alafu kwenye familia za hawa wanadoenda kuaidaje wa ileo kanisa? Familia zao ziweze kum kumakisi Kristo ala ya mioyo ya mtu mmoja mmoja familia ziweze kumwaa Kristo. Kristo moja mmoja baba wa ile familia, mama wa ile familia, binti, kijana, alafu tena hata kwenye kanisa. Hizo hatuazuti. Natakiwa ziweze kumwaa, ziwe kutoa mwanga na taswira ya Kristo. Lakini tumekataa mambo ya hila leo sitilika, wala hatueniendi kwa hila. Ngoja wambie leo hili hila ni nini? Hila ni kitu ambacho kwa nje kinaonekana ni ni hakina madhara, lakini ndani kina haribu. Hey, hila ni nini? Hila ili neno, okay. Ni nadhani nimesha kufundisha somo la juu pili la saa nzima la somo la hila. Maisha ya hila na na, na, na, na, na, na na mambo mengine. Nimesha kufundisha. Kwani neno pana sana? Kuna hila katika imani za, za katika makadisa. Hey. Kuna hila kati ya mtu na mtu kutu kutetiana memba au kutafut, kutafutiana madhara nwa mbe hayana suma tamko yatamka mdomoni wala sio mazuri kuyaishi lakini ndio uhalisia wa maisha ya watu eh wala kulichanganya anasema wala kulichanganya neno la Mungu na uongo ah sasa hapo chukua na kitu ukaye kabisa kuna habari ndefu kwai kwai kulichanganya neno la Mungu na uongo makanisa yao yao ya mithandaoni yao ni kwani ku, mimi kutadha injili wanayenda popote pale wanaweza akaenda pale hila moja wapo ni nini na, na uongo na ujanja ni kwenda kutafuta watu wakaanza kuwachezea domoro watu wanakuja wana, wana kuvutwa na domoro zile za zinaitwa gospel lakini wanaitwa na ndomboro, hutabu e, wa Yesu, huana hewani na nini? Watu wanaenda pale sio wanaenda kwa Kristo, wanaenda kuangalia miguu ya watu na maungo na maungo ya watu. Na kunengua kwa watu. Wewe kwambie Kristo alikuwa haleti watu wa kumlengulia. Ili kusudi hapana. Neno lake likuwa na nguvu. Mimi nasema watu katika katika Mathayo naye pale Uh, anasema nasema kuingia nane Saba mwishoni anasema watu walishangaa waliposikia mahubiri yake wakasema waka, wakasema kwa mara yalikuwa na nguvu hayakuwa kama ya mafarisayo au hubiri wao waliozoowao tunastahili tu okay, ni Christ definitely atuzikawa hapa lakini ya Kristo mahubiri yetu Yawe ina nguvu yaa ina kweli mm. eh hey, kweli ni nguvu eh hey. anaendelea anasema wala kulichanganya neno la Mungu na uongo bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli, kuidhihirisha ni kuweka wazi. Kweli ni nini? Ni ni, ni, ni mapezi ya Mungu ni neno la Mungu. Eh, ni ni vitu vilivyopishana kweli imepishana na uongo, uongo na hila. Kweli kweli ni kinyume cha vitu kama hila. Ni vitu vya wazi. Ngoe kwambie bora upate kweli inayoumba kuliko hila ambayo uh, ni tamtamu Mm -hmm. eh, unaenda kwa watu amani mmekuja hapa ye eh, jamaa oh, eh, eh, mlishawahi kusikia zile, zile zile yale makampuni yanayetoa yanaitwa ya kina forever living na mengine wanakaribisha watu mjijiunga leta mtaji eh, baada ya muda mfupi ukiweka 300 eh, na watu kumi utakuwa na hisa ngapi baada utaku, una, una, uta unaanza utaendesha gari lako na nini na nini kwa nje ni vitabu kweli kweli lakini ni vichungu kama pakanga. Na hiyo ni kwa habari za mwilini Vipi hila hii hi, hi mtu akianguka humo anapotea kimwini kwa sem kubwa. Ana anafilisika. Ana, Watoto walio kwa mavuoni wana, wengine wanatoka huko wanaenda huko wanaacha masomo, anahangaika lakini angalau unazokwsema roho yake tabaki salama. Sasa vipi yule abaye anaifanya katika jina la Yesu Kristo uko unapata injiri ya, ya hila Eh. Kawa unapata injili. Paulo anasema same kadhaa. Anasema mimi nilipokuja kwenu kwenu kwa kwanza mbili nimerudi nimbariki dogo nyuma kidogo. Anasema sikujua kitu kingine ila Kristo aliyesulibiwa. Yaani nikija na kuja na ujumbe kamili wa Kristo. Hivi vitu vingine tumbo langu na kitabu michango na utukufu wangu la nini Havikuwa sehemu kabisa ya huduma yangu kile leo nilivyo ilivyo haviko hivyo mtu akishapata kaga ni kake kage wakafikia 30 50 anakuwa nakapigia mahesabu hivi katafikaje watafikaje 300 nianze kuendesha doa hivi umu katika hawa wangapi eh hey, ndashangapata ah wone nianze na startlet lakini anakuwa anapiga mahesabu jinsi atakavyotoka na vixu ngo ni power 40 tv vixu lao acha tunafanya kazi kwa mikono yetu Hatakuwa hatunda hile ya kutafuta vitu zia. Lazima si tafute vitu vienne mbali na daftari la Josefu peke yake. Na roho ya mtu haikusaidi chochote. Ukishapata roho mzini, sasa dayani sa, sa, ukupa uzima wambini ni ni, ni thawabu mbinguni, lakini kwenye hii dunia sasa upati chochote. Na baadhi ya hizo roho ztakua mzigo. Nyingine atakwambia sina chakula, sina nini utahangaika naye. Eh lakini Mungu ametutuma kama mawakili wa kufanya kazi yake. Eh sehemu nyingine anasema katika Efeso anasema Efeso 5:11 anasema tumekataa mambo ya giza. Leo hii ndani ya dini za Wakristo dini kwanza hizi kubwa zao kabisa kuna mambo ya giza yameficha Mtu mtaraingia katika utumishi anafungishwa na Adhiri ana, anaenda akiangalia injila naona ni mambo mazuri na akinafikia mbele na apewa viapo visivyomega kawaida haweza karudi nyuma na adhiri za kudumu ni wapi Yesu Kristo aliwaapisha watu wakienda kwake wawe eti masista Yesu alikuwa na masista au aliyowazuia wasizae watoto wanaenda pale Wana ametoka kwenye familia masikini maskini, anaoda wasito anova vizuri na nini anarangea mlee na nini anaona wakaa kwenye nyumba nzuri nzuri na nini? Anafikiri ni utumishi tu wa kawaida. Anifika pale wanaapishwa mtu kukaa visiwani kwa kawaida. Na kaka zao wa mapadi. Na wakubwa wao na hata hilo lilokufa jana. Eh. Hey. Kuna giza na siri kubwa. Mtu anapoteuliwa kuwa asijie papa, sije anatafuta papa baada huyo akoa amekufa huyo sio anaitwa nani si Francis. Wanakwambia kitu ya wa kwanza aweze kutuza siri za kanisa. Wanamwambia Yesu Kristo anasema mimi nilihubiri waziwazi. Wakamwambia atwambie hapa lazima mafundisho yako. Akamwambia kama ni mafundisho nini kaulize watu. Wanajua kila kitu. Mimi anasema Yesu anasema yote niliosikia kwa baba yangu nimewaambieni. Hapo kuna kuna siri. Amena. Eh na mambo, mambo mambo mengi mengine eh na mambo mengi mengine Biblia nasema katika wakorinto, wa wako, Korinto wa Korinto 2 tushasema wa kwanza. wa Korinto kwa kwanza eh Yohana 18:20 anasema nilihubiri waziwazi ni habiri wasiwasi. Kuna mmoja emu, emu, emu tutoke katika mahubiri tuende katika tafakaria mambo ya kawaida. Unaweza m, siku moja utapita tu kwa namna moja nyingine. Ebu jiulize nene kwa mtu kama Mwaposha pale. Lile, ile halai ile ile. Ile jomi ile. Unataka kuniambia imeletwa tu na kusikia maneno ya Mungu kwa mungu, kwa mtu? Yale yani mapete wanayokuwa mepa, wamevaa wamevaa wamepangana mpaka huko. Unajua maana kazi yake ni nini? Ni hila, ni vitu viyo sitirika. Yaagi ni nguvu za giza. He, waefeso moja nasema hivi. Wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali meyakemee kwa kwa yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyanena eh unasikia kuna tena nguvu ameipata Nigeria ningine ameipata uko Congo sio kwa bali naisema lakini hata hapa Tanzania kuna sehemu zenye watu wanaenda kupata vitu kuliko sabiki anaenda anafanya biashara au, au kuchuja ile biashara unasikia amerudi kwao ameenda kutafuta tena nguvu hayo ni mambo ya duniani sasa yale kwenye kitu kinachotoa madhababu vijana wa kiongozi unasikia ume au umeshindia ne kwa kuwa yanayotendeka huko kwao kwa kwa asili ni aibu hata kuyasema lakini yote yaliokemewa hudhihirishwa na nuru maana kila kilicho dhahirika ni nuru na kambi kwenye injili tunahubiri hakuna kitabu kilicho kilichochapishwa kwamba bane eh, ukija kwa, kwa neno wazi limechapishwa hakuna kitabu kilicho wazi wazi bila maficho kama biblia emniambia kitabu cha dini chochote kilichowazi wazi, wazi, wazi. kikaachiliwa tu ovyo kila mtu naye kukisoma kama kisoma ni ni zaidi ya biblia au karibu na biblia hakipo hakipo aya kuna dini ya watu kama bilioni moja huko kasoro huko ya hawa hivi eh. na biblia imetafsiriwa katika lugha mpaka za kienyeji kiasi gani ili kuzudi watu hakuna siri humo lakini leo kuna dini ili kuzudi uweze kuelewa lazima uende waarabu ukajifunze kiarabu alafu utakao kuelewa kwanza ukigimarikwa kama kama miguu yako kimechanaranga alaharuru habararuru vitujuere Abba baada sema katika kitabu cha mtume wa mitubi nango wa 20 tumeona giza na nini vitu vya maficho na nini injili inatakiwa iwe wazi leo hii uwezi wakati mateno la telo 2020 leo hii huwezi kukukuta sisi maubiria wetu tukishayaweka hapa Tunayaweka yaweka yote waziwazi kama lilivyohubiriwa hatukati kwa kare karo kupendeza watu tukakato tulike usomolote kama lilivyowazi wale lakini unakuta makalazo makubwa yeye kutumia hela bilioni na bilioni huwezi kujua anachokufundisha bwana paka uingie mle u, Uvuviwe uvuvive uwe sehemu ya misukule yao Hizi mtu akitaka kutuchunguza pale tunaubini nini ataenda kwenye YouTube yale masomo yote ataenda kwenye, kwenye mitandao ya jamii akisha hi, hakuna maficho kila kitu kiko wazi wazi Yesu anasema na mimi ni kuhubiri wazi wazi wanapokusanyika wa Yahudi wote sikuahi kuhubiri kwa siri ili kusudi watu wa wadanganyike wa, wa, wa, wa au fi, wafichwe hapana matendo 220 20 anasema matendo 220 anasema ya kuwa sikujeepusha katika kuwatangazia neno lolote neno lolote liwezalo kuwafaa bali dare wafundisha wazi wazi na nyumba kwa nyumba wazi wazi eh em to tu... sembingenasema okay trudi kwenye wa wa wa, wa, wa Korinto wa pili pale mme pale mwangonde sim mstari ule wa wa pili bado hatujasogea eh, okay muda umeenda muda umeenda tutakuwa tume tu eh uh, muda umeenda let's go again better twende katika kingine kinachofuata tumeona nje yeah, injili kutoa kuchanganya injili na vitu vingine na uwazi Lakini pengineza pili nasema Mungu wa dunia hii Mungu wa dunia hii wewe wame kazi ya shetani ni kuficha, ni kudanganya. Hivi mtu anasema ni ni, ni ni ni muongo na ni baba wa uongo. Ni muongo na ni baba wa uongo. Eh, ndadi ya uongo kuna uwazi kuna maficho. Na Wakristo leo nadhani kash ya kudanganya inaongezeka. Yaani mtu kutoka uli liyonyooka ikawa ni shida. Eh. Hapana. Tuna hasa tunapokuwa tuko kwenye muktadha wa mambo ya Mungu. Lazima tuweke wazi. Eh. mstari ule wa Watatu wanasema hivi nitaunganisha na wanne niisome mtu kwa pamoja anasema lakini ikiwa injili yetu imesitirika ayo anongelea injili ile ile ambayo anasema ya gano gipia Yenye nguvu krua sana nini na ambaye tunaifanya waziwazi hatuitangazi injili nayo kwa na wakona, nini Lakini anasema kama kuna watu ambao hawajaipata ile injili imesitirika imefichwa sio kama tumeificha sisi si tumeweka wazi ila ni watu ambao wametiwa upofu tu na, na Mungu wa dunia hii kawafunika kwa kwa anasa kawafunika kwa anasa kawafunika kwa funika, kwa vitu um, vingine vingi tutaonaona ona kadhaa hapa anasema, lakini ikiwa mstari wa tatu lakini kama ikiwa injiri yetu imesitirika imesitirika kwa hao wanaopotea mstari wa Anasema kama kuna mtu ambaye atashinda kustirika ni kufichika eh aizo ni kwa wale tu ambao wamechagua njia ya pote au shetani ameamua kwa kandamiza ushiria nne ambao anawaelezea wao watu hali yao uko kufikika kunatokana na nini kustilika huko ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao wasioamini wa au wasiamini isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura wa Mungu Kazi ya shetani ile ile. Kwamba wakati injili nawekwa wazi. Anasema bwana amefunua hukovu wake machoni kwa mataifa yote. Shetani afanya kazi ya kufunika macho yao. Wasiweze kufikiriwa na okovu na nuru ya Kristo. Eh, ina imesitirika, ina imefichika. Sio kwa sababu haipo, hapana kwa sababu macho yametoa kiwe. Wewe waambi himpa badala usiokasema kwamba mimi usichukuliwa usi kwamba ni watu wengine wa kwanza ni mimi na wewe mm -hmm. eh mchristo ukiona huna appetite ya neno la mungu huna appetite ya neno la mungu unapambana na mambo ya dunia na nini ujue ni shetani anatumia vitu vya dunia hii kujaribu kukufunika usiweze kukombolewa katika kweli yote eh Hii vitu vifuatavyo Hii kitabu ni kitabu cha kuchezeiki sasa kama sio kitabu cha kuchezea vitu hivyo basi sio na na sio vya kuchezea eh lakini ikiwa injili yetu imesitirika eh Mungu wa dunia em nisome habari za amesema Mungu wa dunia hii he, katumia herufi ndogo ya Mungu sio Mungu kwa maana ya herufi kubwa Mungu wa mbinguni em tuseme tusome eh uh, Yohana 14:30 anasema hivi Yohana 14:30 anasema hivi tuone hii habari ya Mungu wa dunia hii 14:30 anasema mimi sitasema nanyi maneno mengi tena kwa maana yuwaja mkuu wa ulimwengu huu wala hana kitu juu yangu ina jengine ndiyo Mungu ndiyo mkuu wa ulimwengu ndio anasema niko pamoja na ninyi naenda msalabani ni usiku alikuwa anaenda kuteswa na nini eh alishakula chakula cha juna wa nafsi yake na nini anasema eh anasema Bada ya hapa mkuu wa dunia hii atakuja kunitia chini ya mamlaka. Biblia nasema ali Kristo ameamua mwenyewe ajitoe ajinyenyekeze. Lakini aliyekuwa anafanya kazi ndo huyo mungu wa dunia hii, mkuu wa dunia hii. Eh, mlango wa 14, tunaliona mstari wa 10 na mlango wa 16, moja wa anasema hivi, kwa habari ya hukumu kwa ha, e, kwa sababu ya yule mkuu wa ulembu huu amekwisha kuhukumiwa. Shetani ameshakwisha kuhukumiwa. Amekwisha mm. kuhukumiwa. Eh. Akiamua kuondoka na mtu ana kubeba kukupeleka tu kwenye hukumu pamoja naye. Yeye anasema hana hana kitu juu yangu tena. Eh. Mkuu wa dunia hii 12:31 anasema hivi 12:31 Anasema katika Yohana 12:31, anasema hivi. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu ametupa nje. Hukumu ya ulimwengu. Unaposikia habari za Kristo alikuja alikuja kuhukumu ku au alikuja kuokoa. Eh. Kwa hiyo hukumu inaenda na wale ambao wako kinyume na Kristo wenye walio pande na Kristo nako kwenye wokovu Walio waliokijiiwa na Kristo wako kwenye kuhukumiwa na mkuu wa dunia he ambaye naye hatimaye anahukumiwa vile vile pamoja nalo eh eh um nikuwa niende kwenye kitabu cha Yeremia na naomba niseme seme tu hiyo hoja ni siri lakini iwe kwenye ufahamu wako sehemu flani iwepo Mungu anasema kwa mfano kwenye Yeremia 10:5 anasema au Yeremia ya 19. Anasema kuna mapo ambayo ku, Yako nafanyika kwenye hii dunia. Maovu ambayo anasema hayakuai hata kupita katika akili zangu, katika fikira zangu. Ni wanadamu na Mungu wa dunia hii wanaena wanayafanyia wana, wana kazi, wanayovumbua wana, na kuyaleta duniani. Mungu kwa maana kwamba uongozi ule wa kuyafanya na mfumo wa kuyatekeleza Mungu naye anashangaa. Pawana anasema wa Israeli walikasehe furahi wakawa wanatoa watoto wao to, kafara wanawachoma moto ili kusudi anasema hicho kitu hakikuwai kupita hata kwenye famanga anakwamba mimi labda mimi sijahusika kabisa kwa namna ka yote ile katika kufanya ilo jambo litokee ni Mungu wa dunia hii ali, anayetaka kafara na damu za wanadamu za watoto na watu wanaomwabudu kwa kwalili kwa sababu ni Mungu wa dunia hiyo Amen. E, kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika kwenye uso wa dunia hii. Hemsome katika kitabu cha Waefeso, labda nitoke okay, Waefeso ushoke us us us mlango wa pili mstari wa kwanza anasema, "Hem sikiliza Mungu wa dunia hii anachokifanya. Sikiliza vizuri. Nasema "Nani mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na na dhambi zenu, ambao mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, kawaida ya ulimwengu huu? na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga roho yule atiendayo kazi sasa katika wana wa kuasi anasema mambo ya kawaida dunia hii anayeendesha watu wa humo ni mfalme eh wa anga ambaye ni, ni lugha ile ile ndio wa dunia ndio kiongozi wa haya wao wa hii miziki watu wanafika pale wanaanza kuimba ushoga na watu wanafurahia Sio mapenzi ya Mungu wala sio uongozi wa Mungu. Mungu hayako kwenye kitakyoongoza ushoga wa kinadamu na, na Tanzania nayofuata na Afrika Mashariki yote. Tuli mu ni Mungu wa dunia hii. Twaambi hii mipira hiyo beba akili za wanaume wa dunia hii. Sio sio Mungu anayeongoza. Ni Mungu wa dunia hii. Sio Mungu wa Biblia. Lakini Mungu anasema hii ni kwa kitabu tu biblia inasema baadaye Mungu atajitwalia mamlaka yake tulisoma kwenye kitabu cha ofunoo sasa sasa kumekupwa wokovu sasa eh falme za dunia hii eh zimerudi mikononi mwa Kristo na baba kwenye kitabu cha ofunoo katikati hapo kwenye, kwenye unabii nadhani katikati 10 10 ukumbuke vizuri uone msana eh tulisoma kwenye kitabu cha ofunoo eh anasema amewatia upofu kuatia upofu akibalisha ni ili kusudi mtu aanze kupotea kwenye lengo la Kristo lazima ku shetani anatumia vitu okay, wakati mwingine tunaemita shetani lakini wakati mwingine ni ni ni mchanganyiko wa matatizo mengi tunao kusema vitu vitatu vikubwa vinavyofanya kazi dhidi ya roho ya wanadamu kumpotosha wanadamu ni vitu vitatu ni mwili wako wewe na mimi mwili yetu na dunia inayotuzunguka vitu vioma duniani anasema e, msipende dunia wala mambo ya dunia katika dunia hii maana eh msikipenda dunia kumpenda baba yako unaenea kwa sababu katika dunia kuna nini kuna tamaa ya macho na tamaa ya mwili na kiburi cha uzima hiyo vitu vyote shetani anavitumia kufumba macho yako tuweze tu, nuru ya Kristo isiweze kuwazukia wanadamu hata aliyekushamuamini asiweze kukua Ndiyo sababu naweza kuta mtu ashamwamini Yesu Kristo lakini anaishi kuliko hali yake ni mbaya kuliko mpagani. Ah, Ndiyo sio. Eh, upofu wa um, Shetani hutumia upofu wa mali. Ni ni upofu wa vitu vya dunia hii. Eh? Eh madanganyo ya mali. Eh, hemkoja nisome same page. Ah, okay na wakati mwingine hutumia eh ku povuja tumacho na na, na na na na anasa eh na anasa em em em em, em tumesome katika Isaya 29 Isaya 29 ni 8 ni ndio ndio kutosha lakini mtasoma michache Isaya 29 Tusome mstari ule wa, wa, wa tisa anasema hivi sikilizeni sasa 299 29. nasema hivi ngojeni mstoojeni mstaajabu fanyeni anasa zenu na kuwa vipofu kitu kinacholeta upofu hapo ni nini anasa wewe mimi dar es salaam hii, hii tanzania dunia hii Imejawa na anasa za kutofufusha mm -hmm. ili usudi nuru ya kristo siwazukie watu kama ameokoka asikue kama hajaokoka apotee eh ngojeni mstaajabu fanyeni anaasa zenu na kuwa vipofu wamelewa wala si kwa mvinyo wamewaya wala si kwa sababu ya kileo kwa maana bwana amewamwagieni roho ya usingizi eh si okay? usio kama jetara mungu akiona kama watu wanataka yalala semo ke au alikuwa usingizi kiasi gani kama alikuwa anataka wiki mbili mimi nawaapa miaka 5 ana kuongezea mwendo eh huni mfano mmoja tu basi ukisoma katika kitabu cha Marko, jamani aya neno yasoma wakati mwingine uchukue nafasi kujaribu kushinda nayo, kuyatumia katika maisha yako na. Na mimi mwenyewe ndio nafanya hivyo na pambana. Eh. Mimi nasema katika kitabu cha cha cha cha, cha, cha Marko lango wa Wa nne, tatu anasema. Eh. Marko 4:10 tisa anasema hivi. Na kwanza mstari wa 10 anasema na hawa ndiyo walio wale walio pandwa penye miiba ni watu walisikiayo lile lile walisikia neno au ni watu ambao shetani labda wanamponyoka wanasikia neno ila wanakataa kuokolewa lakini wameshasikia au wanaokolewa lakini hawakui Wanadumaa wana, wana, wana, wana, wana, wana e, anasema yi? na hawa ndiyo wale um, wapandwa penye miiba ni watu walisikia lile neno na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali na tamaa za mambo mengine mengine zikiingia hulisonga lile neno likawa hali zao uko ndio vitu vinavyopofusha macho mtu asiende mbele hivi huna macho utaenda mbele vizuri tanga utadumbukia. Uta eh kuna kuna vitu vingine kwa nita sema hapo lakini kwa leo maliza kipengele cha 3 tu ape tuko tunasoma ili, mistari tisa. Mistari mstari 6 kwanza sio hijiayo kama mistari mstari 12 tuaimalize mstari Hojaji tat, hoja, hoja kwanza tuliona nini? Kuto Kutokuchanganya neno la kweli na, na mambo uongo na hila. La pili tukaona kipengecha pili ya ambayo ni 238. Eh, tukaona nini? Mungu wa dunia hii na upofu wake na upofu shaji. Dada wapofu wote waliokolewa wasiende mbele, waendelee kuhangaika. Wasiookolewa wapotee kabisa. Eh. Hoja ya 3 huduma au utumishi ni mali ya bwana wakati mwingine leo hii watu wakishika makanisa wanayafanya kama dio sikizao binafsi ndio sio kanisa la maposa linaitwa la kristo au linaitwa la maposa eh hey. wewe, wewe mimi niko hapa na kuhubiri hakuna hata anejua jina langu vizuri kanisa nasema mtumishi mtumishi basi sio kazi yangu injili hii ya kwangu hii na si tafutiki si kuvuna chochote humo kwa bahati mbaya au nzuri sina la chunguna hapo eh. moja kwa moja of course faida kubwa Sina maana kwamba ah, unaweza kupoteza bure kwa Kristo mimi nasema ukipanda kwa Kristo utavuna maradufu sehemu nyingine nasema mara 100 katika ufaru wa sasa na ule ujao lakini yale mavuna ambayo dunia inategemea kuna mtu mmoja akaanza eh, nasikia una unahubiri eh ase utakuwa na hela yani watu wakisikia watu wameharibu injili ya Kristo wakisikia wa habari za kuhubiri wanafikiria hela ni upofu mbaya sana eh hey, una hela eh hey, una hela eh hey. kweli wanazo lakini zitawafaa eh mstari wa 5 kwani utafuta mstari ya sita, mstari bi ya mwisho mstari wa nasema kwa maana ni kwenye kolonito 2 wakonjwa pili nne Kwa kwamba hatujihubiri wenyewe anasema hizi njiri sio kwa ajili yetu sio kwamba nakuja hapa naanza kutafuta utukufu wangu mheshimiwa ni mtumishi flani kwa vile kubwa anasema hivyo sio kazi yetu Yesu anamwambia watu akasema yule ambaye anataka kuwa mkubwa kuliko wote awe mtumishi wa wote anasema ni nani ambaye ni mkubwa yule anayetumikiwa anayeutumia Ana, anayetumikiwa ama anatumikia Akasema lakini mimi nimekuwa katika tena kama mtumishi wenu. Angalia ninawaosha hata miguu. Eh. Atasema kwa maana hatujihubiri wenyewe bali Kristo Yesu ya kuwa ni bwana. Anasema injili yetu ni kumtukuza Kristo. Yohana mbatizaji anasema kwenye Yohana tatu pale kitabu cha Yohana lakini sio Yohana mbatizaji. Anasema wakati anaambia anasema yule mtu uliye kuona yule mba, mbatiza kule Yordani kule Kristo akimwakiambia habari za Kristo. Sasa hivi anafanya wanafunzi wengi anafanya anabatiza yule anasema ye yeye mwenyewe kwa batiza wanafunzi wake wa, kina Petro ndopara anabatiza. Wana, sewa, ala yohara anasema ala kombe anabatiza eh lazima hicho ndio kulikuwa na kitafuta. Eh, labisa kwa niseme kwamba mimi ndiye, niniseme kwamba mimi ni mdogo kulikuwa naye kuja nyuma yangu, anasema Ina, mimi nilisema kwamba furaha ya bwana harusi eh ya ya, ya, ya, ya msaidizi wa bwana harusi ni kwamba harusi ya bwana harusi iende vizuri mimi sio bwana harusi kwani kisikia mambo yake yanaenda vizuri anasema imenipasa mimi nishuke yeye ainduke leo hii wa kristo na makanisa yao wanayojulikana ni mapadri wao na maaskofu kristo hivi kristo katolika anajulikana kwamba kuna kristo mbele anajulikana mapapa likifa dunia nzima inatikisika lakini eh. Paul anasema sehemu nyingine kutoka kwenye kitabu hiki anasema kama vile hatujulikani lakini tukijurikana sana mm. eh niliona anajua Paulo alikuwa anakaa nyumba gani mji gani hana lakini sikiliza hayo mapapa majumba yao yanajurikana address spot that's where their neighbor have mbali na hapo Lutajini eh mstari wa sita anasema kwa kuwa Mungu aliyesema nuru ita na kutoka gizani ndiye aliyeng'a mioyo mwetu atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo ni maneno ambayo hayakowazuwazi anataka kumaanisha lakini ninajaribu kwa kufikari na kuyaeleza anasema hii njiri sio kwa ajili yetu ni kwa ajili ya yeye wetu andika hii kazi ni Kristo mwenyewe Eh arasemwa kwa sababu aliongelea habari za nuru kuwafikia watu na kuangalia watu kwa hiyo tunawaangalisha watu Ndiyo ujumbe injili sio ya kwetu pia mwenyewe eh, amesema kwamba eh mstari wa sita na anasema kwa kuwa Mungu alisema nuru itangaa toka gizani sasa tuko tunawaangalia nuru ya Kristo nitoke kwenye giza eh mtoke kwenye giza kusema kwenye kitabu cha matendo ya mitume mlango wa 20 labda hii ndio sehemu ya pili ya mwisho ya mimi kusoma kabla hatujafunga matendo mitume mlango wa sita Kristo uh, Paulo akiwa anajitetea Mele ya mfarme Agrippa alieleza ujumbe aliopewa alisema hivi mstari wa 18 eh uh, mstari wa 10 na 8 asema uwafumue macho yao na kuwageuza waiache giza kuelekea nuru waziache na nguvu za shetani na kumuelekea Mungu kisha wapate msamaha wa dhambi zao na ulishe miongoni mwao walio takaswa kwa imani iliyo ndani ya mimi Kristo akiwa anampa ujumbe anasema ile imani iliyo ndani ya mimi ndio inaowa ili kuhamisha kutoka katika uharibifu kuingia katika uzima wa bila eh sio injilia ya, ya ya Paulo au ya mtu mmoja au ya kwangu si na injilia ya hapa mungu Takachini, hapabubu, bariki baba zangu, shukuru kwa kutupenda, kutupa kuelekea hii. Na Mungu kuelekea ikawafikie wote wanaostahili. Tunamshukuru Bwana kwa wa mabada dikate na baba na bwana, wote mtakatifu. Amen na napokea yote. Amen.